La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce lecțiunea G047, constituită dintr-un buchet de mănânc și meditații asupra epistolei lui Pavel către Galateni, respectiv din capitolul 6 și vom începe cu prilejul versetului 9. Aceste meditații, ca și toate celelalte asupra noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, aparțin preotului Niculiță, fiind apoi prelucrate în cadrul studioului lui emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma a programei de 30 de minute se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi va începe așadar cu o meditație asupra versetului 9 a epistolei lui Pavel către Galateni, capitolul 6, ultimul capitol al acestei epistole, în care vom intra de îndată după ce vom isprăvi de relatat o istorie adevărată subtitlul Nu amâna. Povestitorul ne spune că vizitasem trei ani la rând o familie din localitatea B. Părinții erau credincioși, dar aveau un fiu neîntors la Dumnezeu. Când s-a petrecut tragedia, Petru avea 13 ani. De fiecare dată când eram la ei în vizită, îi spuneam băiatului, Petru, trebuie să te întorci la Dumnezeu, nu mai fi atât de indiferent. La ultima vizită i-am spus iarăși, Petru, Mă tem că dacă nu te pocăiești, Dumnezeu îți va vorbi cu seriozitate. Știu ce spui în sinea ta, pleacă și la să mă pace cu îndemnurile tale supărătoare. La aceasta, băiatul mi-a zâmbit și a tăcut. Când m-am întors acasă, m-a aștepta o telegramă. Petru a fost lovit de un fulger. Ce se întâmplase? A fost pe câmp cu tatăl său și s-a iscat o furtună. Tatăl i-a spus, nu mai putem lucra du te acasă, vin și eu doar să strâng guneltele. Apoi i-a pus o pătură pe spate și Petru a plecat. Când a plecat tatăl, furtuna se dezlănțuise cu toată puterea. Deodată văzut pe drum o pătură. Când se apropie, o recunoscu. Sub ea se vedea un pantof. Era Petru. A fost lovit de un fulger exact în inimă. N-a mai avut posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu. Ce avertizare! pentru toți copiii părinților credincioși, care amână mereu întoarcerea lor la Dumnezeu. Lăsând la o parte un comentariu care s-ar cere totuși făcut privind veșnicia acestui copil al familiei de credincioși, am să spun numai atât. Dacă ai venit pe lume într-o familie de credincioși, ia aminte. Destinul vieții tale este hotărât și stabilit de Dumnezeu, Așa, după cum avem exemplul lui Samson, unul din judecătorii poporului evreu. Samson fusese adus pe lume de Dumnezeu cu un scop hotărât. El trebuia să fie judecătorul lui Israel și, în această calitate, trebuia să trăiască un anumit fel de viață. Din nefericire, el nu și-a ales pentru sine ceea ce alesese Dumnezeu. Și să nu uităm, Dumnezeu ne respectă voința. Dar în timp ce ne respectă voința, el trebuie să-și facă și treaba lui pe care o are rânduită cu noi. Dacă noi nu vrem, e paguba noastră, el însă își va împlini lucrarea lui. Spre exemplu, după modelul celorlalți judecători și împărați bunei poporului evreu, un judecător sau un împărat domnea o perioadă de 40 de ani. Samson a domnit numai 20 de ani pentru că după ce atinsese vârsta aceasta de 20 de ani de domnie ca judecător, Dumnezeu în înțelepciunea lui a văzut că Samson nu are de gând să facă mai departe ceea ce ar trebui să facă și atunci Dumnezeu a pus capăt vieții lui la numai 20 de ani de domnie, deci la jumătate din perioada pe care trebuia să o domnească. Am mai spus însă ceva. Dumnezeu avea un plan cu el. Planul lui Dumnezeu era ca prin mâna lui Samson să pedepsească un anumit număr de filisteni. Dacă Samson nu s-a învrednicit să facă el treaba aceasta, Dumnezeu a călăuzit împrejurările de așa natură încât a făcut ca sfârșitul vieții lui să vină mai devreme, dar planul lui Dumnezeu să se îndeplinească în totalitate. Citim la judecători capitolul 16 cu versetul 30 că cei pe care i-a prăpădit Samson odată cu moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-i omoruse în timpul vieții. Dumnezeu deci avea un plan care trebuia împlinit și Dumnezeu și l-a împlinit. Dar Samson este cel care a păgubit, domnind numai jumătate din anii pe care îi avea de trăit aici pe pământ. Este o lecție pentru toți copiii credincioșilor. Să știți, Dumnezeu are un plan cu fiecare în parte. Am obiceiul și eu mereu să amintesc scumpilor mei copii. Voi ați venit de la Dumnezeu cu un scop definit aici pe pământ și faceți bine dacă vă interesați singuri de scopul pe care îl are Dumnezeu odată cu aducerea voastră pe pământ. Și le-am mai spus încă și vă spun și dumneavoastră acum Dumnezeu nu se supără dacă veniți înaintea Lui și spuneți, Doamne, nu știu dacă îmi place, nu cred că ar fi ceva care m-ar interesa, dar uite, Tu ești Stăpân, Doamne, Tu ești Creatorul și am venit înaintea Ta totuși să stăm de vorbă. Binevoiește Stăpâne al Cerului și al Pământului și descoperim și mie ce ai Tu în planul Tău pentru mine, ajută-mă să înțeleg că de fapt Tu, ai un plan mult mai măreț și mai bun și tu ești capabil cu adevărat să-mi faci viața fericită în ciuda faptului că eu n-am nicio plăcere de tine. Vedeți? Spuneți Domnului adevărul cum e, dar veniți înaintea lui și apoi cereți să vă arate el ce are el în plan pentru voi și o să vedeți copii, mă adresez copiilor de credincioși, câtă bucurie vă va umple inima și abia atunci în el vă veți găsi adevărata împlinire a vieții. Nu vă doresc la niciunul să aveți sfârșitul lui Petrică din povestirea pe care am prezentat-o și nici sfârșitul lui Samson, ci vă doresc la fiecare să aveți parte de un sfârșit așa ca al lui Avram. Citim la Geneza capitolul 25 cu versetul 8 Că Avram și-a dat Duhul și-a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile. Observați bătrânețe fericită. În mod normal, logic vorbind, bătrâneța nu are nicio fericire, nicio plăcere, nicio bucurie. Ți se duc toate plăcerile, toate poftele, vorba lui Barzilai din Vechiul Testament.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 Sau cum citim la Eclesiastul capitolul 12 versetul 1 începând, este îndemnul acolo Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale până nu vin zilele cele rele și apoi descrie mai departe anii bătrâneții. Iată deci că bătrânețea nu are nimic plăcut în ea și totuși despre Avram se spune că a avut o bătrânețe fericită. Dragul meu ascultător, fie că ești copil de credincioși, fie că ești oricine altcineva, ascultă. Dacă ai să faci ca Avram să asculți de Dumnezeu, Aici în viața aceasta ai parte de numele, de calitatea, de dreptul de prieten al lui Dumnezeu, cum spune cuvântul despre Avram, că este numit prietenul lui Dumnezeu și ai parte de o bătrânețe fericită în ciuda faptului că nu putem să înțelegem așa ceva. Doamne Dumnezeule, Tată, ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului care ne stă înainte, îndemnându-ne pe toate căile să te alegem pe tine, fără să ne consultăm cu părerile noastre: care suntem de ieri, de alaltă ieri, fără să considerăm că am fi mai înțelepți și mai pricepuți decât tine, ci primind pe Domnul Isus Hristos pe care l-ai trimis pentru noi. Să ne naștem din nou Să avem firea ta dumnezească Și apoi prin Duhul tău cel sfânt Să trăim o viață Care să ne facă și pe noi dem de calitatea de prietenei tăi Și dacă trebuie să ajungem la bătrânețe Să ne bucurăm de o bătrânețe fericită Ca apoi să putem împărăți cu tine Pentru toată veșnicia Amin Cine poate spune Cât sunt de fericit Căci în drumul meu Iisus l-am găsit Și recum cum i pe prin ele, calea mea Până când în ceruri El mă va lua Să cânte toți în pe bucuria mea Spre slava lui Iisus pururea Și îngerii în ceruri El vor lauda Pe Tatăl Ceresc Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire epistolei lui Pavel către Galateni, capitolul 6, versetul 9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Dragii mei, ca să poți face binele, trebuie să-l cunoști mai întâi. Binele are două fețe, una materială și una duhovnicească. În versetul de mai sus spune limpede să nu obosim în facerea binelui, adică a binelui în general, a binelui pe amândouă fețele. Binele material este un bine care are în vedere viața trecătoare. Binele duhovnicesc are în vedere viața veșnică. Urmașul Domnului Isus urmărește binele în toată ființa Lui. Și nu poți făptui binele în toată plinătatea dacă nu mergi până la capăt pe drumul lui. Cine obosește și cade la jumătatea drumului sau cu puțin înainte de sfârșit, acela nu a săvârșit binele. Nu poți secera dacă n-ai împlinit mai înainte toată munca de arat, semănat, plivit și păzit ogorul. Cuvântul ne spune aici, vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Adică zadarnică este munca desțelenitului unui ogor, dacă nu înfăptuiești și munca de semănat. Așa stau lucrurile și pe plan duhovnicesc. Ca să ajungem la seceriș trebuie să nu obosim. Toate muncile să le săvârșim sprinte în șivioi, cu dragoste și credință și astfel vom ajunge la un seceriș cu rod bogat. Sfântul Nil Sinai spune că vrei să faci fapte bune fără osteneală? Gândește-te la osteneală că e vremelnică, iar la răsplată că e veșnică. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur completează ideea zicând: Mâna care nu face binele este uscată, iar cea hrăpăreață este spurcată și necurată. Nimeni, deci, să nu mănânce cu astfel de mâini. Virtutea ne ajută nu numai la cele viitoare, ci și aici ne răsplătește. Cuvântul ne spune aici, dar, să nu obosim în facerea binelui. Binele este necesar totdeauna și așa cum inima nu face pauză în slujba ei, cum soarele nu se oprește din misiunea lui, tot așa și cel credincios nu trebuie să obosească, adică să nu se oprească vreo clipă din facerea binelui pe amândouă fețele, cum spune Teodoreta al Cirului, Nimic din cele vremelnice să nu curme silința spre cele bune, căci fără osteneală nu vom secera. Facerea binelui nu are pauză. Orice întrerupere înseamnă boală și apoi moarte ca și inima. În versetul următor la versetul 10 din Galaten 6, ideea aceasta este încheiată cu concluzia Așadar cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Și pentru facerea binelui este prilej. Dacă pierdem prilejul, nu mai putem face binele adevărat și vom fi trași la răspundere în ziua judecății pentru toate prilejurile pierdute în care am putut face binele, dar nu l-am făcut. Așadar, cât avem prilej, spune aici cuvântul, să facem bine la toți. O femeie săracă s-a îndreptat cu o cerere după ajutor către episcopul din Bordeaux în Franța. Drept răspuns, episcopul a dat secretarului său 50 de franci ca să-i dea acelei femei. Ce vârstă are?" a întrebat episcopul. 70 de ani," a răspuns secretarul. Și este într-adevăr nenorocită și nevoiașă?" Da." Atunci, să o credem pe cuvânt," a încheiat episcopul. Secretarul a stat o clipă însă pe gânduri, apoi a adăugat. Dar poate nu știi că femeia aceea este o străină de neamul nostru." O străină? zise iar episcopul. Doamne, asta este ceva. Atunci, de o sută de franci și mulțumește în numele meu pentru încrederea pe care a avut-o ca să apeleze la mila noastră. Cuvântul spune aici, deci, să facem bine la toți. Ce frumos spune și sfântul în gură de aur. Dacă dăm tuturor fără excepție, suntem într-adevăr milostivi. Milostenie se cheamă nu numai a milui pe cei buni, numai pe cei sfinți, ci și pe cei păcătoși, căci adevărata binefacere este aceea de a nu te uita la calitatea sau condițiunea celui pe care îl ajuți. Încheia citatul. Un credincios povestește următoarele. Când eram băiețel de 8-10 ani, am început să cunosc puterea cuvântului lui Dumnezeu lângă paturi de boală. Mama mea gătea de două ori pe săptămână o oală mare de ciorbă pentru bolnavi și se pricepea tare bine la acest lucru, dar ea a cunoscut și a înțeles și pe bolnavi pentru care gătea și era tare în cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce mama pregătea ciorba, noi băieții trebuia să stăm în jurul mașinii de gătit și mama zicea atunci, ia seama, Otto! Tu ai să duci această oală cu ciorbă bătrânului care stă cu tare casă la al treilea etaj și să-i spui: Pentru ce te mâhnești suflete și gemi la untrul meu? Nădăžduiște în Dumnezeu că ceară și-l voi lăuda. Acesta e versetul 11 din Psalmul 42. Astfel de versete, ne povestește mai departe credinciosul, ne învăța mama în timp ce gătea. Iar noi am avut nu numai folosul de a învăța în felul acesta o mulțime de versete frumoase, ci și pe acela și mai mare că putem să ducem cuvântul lui Dumnezeu la inimi întunecate. Partea a doua versetului spune și mai ales fraților în credință. Cum se poate înțelege acest lucru? Oare se gândea Sfântul Apostol Pavel să încurajeze separatismul între suflete? Întărește el oare, spiritul de partidă? O, nu! A face bine mai întâi fraților în credință înseamnă a ajuta pe cei care pot ajuta sufletelor să vină la mântuire. Înseamnă a vindeca pe medicul bolnav care la rândul său poate vindeca pe mulți bolnavi. Acesta e un lucru natural, atât de natural ca viața însăși, ca trupul nostru. Dacă un mădular suferă, Căuți să-l vindeci mai întâi pe el decât mădularele altora și aceasta pentru a le putea fi lor de folos. Cu un mădular bolnav nu poți ajuta pe nimeni. Când Pavel spune fraților în credință, nu se gândește la vreo partidă oarecare, ci la toți aceia care l-au primit prin credință pe Domnul Isus ca mântuitor al lor personal, cei care au primit credința lui Isus. Căci ceea ce ne face pe noi frați unul cu altul este credința în Domnul Isus care a murit pentru păcatele noastre. Nu cunoașterea teoretică a unor probleme religioase sau învățători biblice ne înfrățește, ci jertfa de pe Golgota, sângele mielului lui Dumnezeu. Cine stă sub adăpostul sângelui este mădular al Israelului lui Dumnezeu și nu va pieri împreună cu egiptenii. Sângele mielului înfrățea și unea pe poporul lui Dumnezeu de odinioară, sângele mielului ne înfrățește și pe noi cei de azi care facem parte din Israelul cel duhovnicesc. Astfel că e natural să faci mai întâi bine celui din casa ta, din trupul tău, celui care la rândul lui va face bine altora. De fapt, cine umble cărmuii de Duhului Dumnezeu, știe limpede urgențele și nu va greși din primul ajutor. Celor care nu sunt folositori lucrării dumnezești. În versetul 11 de la Galaten 6 citim Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna mea. Acestea sunt cuvintele lui Pavel. Epistola către Galateni este una din epistolele scrise de însăși mâna Sfântului Apostol Pavel pe când alte epistole erau doar dictate și scrise de altcineva, așa cum vedem la roman 16 cu 22. Atât de însemnată era problema galatenilor, încât Marele Pavel a trebuit să le scrie el personal, ca văzând ei scrisul lui, să-i mai bine gândul, să-i pătrundă mai limpede de adevărul descoperirii lui de Dumnezeu și să-i simtă mai puternic dragostea pentru ei și pentru mântuirea lor. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna mea. Și literele au, de multe ori, însemnătatea lor. Literele mari arată cât de mare importanță are conținutul unei epistole sau a unei cărți, pentru ca cititorii să nu treacă ușuratic peste ea, ci să se oprească la marele adevăr pe care îl cuprinde, să mediteze asupra lui și apoi să și-l însușească. Deci, nu numai ce este scris, ci și cum este scris are însemnătate. Prezentarea unei lucrări scrise poate să-i împiedice sau să-i ajute pe cititori. Nimic nu este fără însemnătate. Biblia a fost tipărită în limba română de multe ori și în mai multe traduceri. Dar nici o traducere și nici o ediție n-a pătruns mai ușor în popor și cu mai mult folos decât ultima traducere a lui Cornilescu și aceasta datorită limbii frumoase și actuale în care a fost tradusă și datorită tiparului clar și îmbietor cu care a fost tipărită. Nu numai conținutul, ci și forma în care este turnat conținutul are însemnătatea lui. Ea împiedică sau ușurează adevărul spre inimile oamenilor. Să avem deci o vorbire clară, un scris clar și o purtare limpede ca să ușurăm lucrarea lui Dumnezeu spre sufletele oamenilor. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris. Să nu fim ușuratici și încălciți, ci să facem lucrarea Domnului cu băgare de seamă și în stilul cel mai frumos posibil. Iar atunci vom trăi bucuria roadelor și binecuvântărilor lui Dumnezeu. La versetul 12 din Galaten 6, Apostolul Pavel continuă. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți în prejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Iată deci, vă silesc să primiți în prijur. Singura silire care este îngăduită urmașului Domnului Isus asupra sufletelor este cea arătată în Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 14, versetul 23, unde citim: Stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri, și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Iată o silire fericită, o silire binecuvântată. Aceasta e silirea spre viață, silirea spre vindecare, silirea spre Mântuitorul Hristos care poate da și viață și fericire. Este silirea bolnavului inconștient de a lua medicamentul vindecător, este silirea copilului fără minte de a nu umbla cu focul, este silirea nebunului care aleargă spre prăpastie pentru a putea fi întors înapoi. Da! Această silire de a primi viața în loc de moarte, de a-l primi pe Hristos în locul satanei, de a primi lumina în locul întunericului, este singura silire îngăduită și poruncită de Dumnezeu. La 2 Timotei 4 cu versetele 2 și 5 citim Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, Fă lucrul unui evanghelist și împlineșteți bine slujba. Așa l îndemna apostolul Pavel pe Timotei, ucenicul lui iubit. Celelalte siliri însă, oricât de frumoase și adevărate ar părea, sunt silnicii. Vă silesc să primiți tăierea prejur. Așa spune versetul de mai sus. Oricine te silește să împlinești și altceva, după ce l-ai primit prin credință pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, este osilire spre nefericire, spre robie. Este mai degrabă osilnicie decât osilire. Cine umblă să silească sufletele spre altceva decât spre Hristos singur, în care avem totul deplin, acela umblă după plăcerea oamenilor, adică să facă pe placul partidei din care face parte, să primească laude sau plată, sau să fie scuti de prigoană. Chiar lucrurile cele mai biblice nu trebuie să băgate cu forța în viața cuiva, amenințându-l că dacă nu le va face, își va pierde mântuirea. Nu, nu. Nicăieri în Noul Testament nu se vorbește despre o asemenea silire. Repet, Singura silire îngăduită și poruncită de Sfânta Evanghelie, este să silești sufletele spre Hristos, dar numai spre Hristos singur, căci dacă sufletul l-a primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor al său personal, dacă prin credința în el a devenit un copil al lui Dumnezeu născut din nou, are totul de plin în el. După aceasta, dacă vrea, Neselit de nimeni și neamenințat, este liber să primească orice formă și orice practică, fără însă de a o impune și el la rândul lui altora. Aceasta este regula Noului Testament, acesta este Duhul Noului Testament, aceasta este călăuzirea Duhului Sfânt. În versetul următor, la versetul 13 din Galaten 6, Apostolul Pavel explică, spune el,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 ca să nu putem fi înșelați de satana, mulțumim pentru Duhul său cel sfânt care ne iluminează, și mulțumim și pentru frați cum a fost fratele Nicuriță, moldoveanu, preotul Nicuriță, trecut acum la Domnul, de care s-a folosit pentru a-mi pune în scris aceste meditații. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate acestea, ne vom da silințele și noi în tot timpul și în tot momentul ca tot ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu să împlinim pentru slava lui și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Sufletul meu și acum pe Domnul și se când Dumnezeu mântuit tare, că Căci a privit spre mine Dumnezeu, Privi